Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám a se ani moc. Ty jsi ten svatý, jen trůní obklopen chválami Izraele. Nebuď mě vzdálen, blízko je souření, na pomoc nikoho nemám. Zposadte mě se, měli bratře, milé sestry, vítám vás v dnešní bohoslužbě na Velký pátek. 15 hodin, nebo jak říjmaní řekli, v deváté hodiny. Poslední hodiny Jiříšova života nám ukazují člověka, který nevinně trpí. Trpí nepředstavitelné bolesti. A vidíme, čeho je člověk schopen jsou to lidé, kteří Božího syna zabijou. Dav, radující se z propuštěny barabáše, soudce a politici, kteří nesou těžkou odpovědnost. poslušní vojáci, kteří musí udržovat veřejný pořádek a proto nemilostně bojují proti skutečným nebo zdánlivým nepřátelům. Občas se stává, že se někdo neviný, dostane do jejich rukou. A přece toto děje není Ježišův odchod. Jeho smrt se pro nás stane významným, stane branou k životu. Ten, kterého se nikdo nezastal, Zastal se nás, trpěl pro nás. Velký pátek je v evangelické církvi den vážný, ale nesmutný. Jak vážně to Bůh myslí se svou láskou, ukazuje nám tím, že vydává svého syna Ježíše Krista za nás. To, co se děje na Golgotském kříže, je pro nás důvodem smíření s Bohem. Proto tu jsme, abychom děkovali za to, co pro nás Bůh skrze Krista udělal. Tváří v tvář kříži máme důvod se lékat. Lékat se svých hříchů. Tváři v tvář, kříži máme důvod truchlit Truchryt nad námi a nad ním. Zároveň však máme důvod děkovat za jeho nepodmíněnou lásku. Lásku k nám. O hlavo plná trýzně. Whoa. <sweak> jak jsme. Stracení a opuštění, vydaní zlému nás a kolem nás a propadlí smrti. Nechceme být závislí na Bohu, už jsme jinak svázaný dost. Chceme se ho zbavit a proto ti přibíjeme na kříž. Tvoj kříž Stojí ve světě jako nepřehlebutelné znamení pravdy a lásky Boží, z které nás už nic nerozdělí. Ukaž nám, kde stojíme my. Dej nám odvahu a sílu k obrácení, abychom radostně sledovali tebe. O to ti prosíme. Který s Otcem a s Duchem Svatým žiješ a vládneš na věky. Amen. Posadte se, prosím. Vyslechněte čtení z knihy proroka Izajáše z 52. a 53. kapitoly. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvíší. Jak mnozí strnuli uděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Kdo uvěří naší zprávě, nad tím se zjeví vašeho spodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržení, že jsme si ho neváželi. Byly to však naše nemoci, Ješneso. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn ubyt od Boha a pokořen. Jenže On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás sedal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení, vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebyl lzti. Ale hospodinovou vůli bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vynu. Zpatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinu. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. podle Jana. Tu Pilát jim ho vydal, aby byl ukřižován a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané vrch hevrejské Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stalo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřihodován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velkněři řekli Pilátovi, neměl psát židovský král. Výbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše upřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili ji na čtyři díly. Každému vojákovi díl Zabýval, zbýval ještě spodný šat. Ten šat byl beze švu, od v celku utkany. Řekli se mezi sebou, netrhajme jej, ale losujme o něj, či bude. To proto, aby se naplnilo písmo, rozdělili si mě šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježišova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášová a Marie Magdálská. Když Ježíš spatřil matku a vedl něj který ho miloval, řekl matce, ženo, ale tvůj syn. Potom řekl tomu učetníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu je onem, učebník. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žij z ním. Stala ta nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izobu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil odsta řekl, dokonáno jest. A nakloněv hlavu z Kodá. našeho pána Ježíše Krista. A milí bratři, milí sestry, na Evangelium odpovíme slovy a poštolky vyznání míry. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země i v Ježíše Krista, syna Jeho jedného, mána našeho, Ježíše. se počal z ducha svatého, narodil se s Marie Pani, trpěl pod ponským pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil to pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na biznesa sedí na pravici Boha, Otce Všemho Lucidu, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla zmrtvých vzkříšení a život větší. Bratři milé sestry, základem dnešního kázání je oddíl z druhého listu korinským, z páté kapitoly. Pavel píše, vždyť Bůh byl v Kristu, když se sebou smířoval svět. Nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat Toto směření. Jsme tedy Kristovi vyslanci, a Bůh jakoby vás skrze nás vzí, vyzýval. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, za nás učinil hříchem, abychom se my stali Boží spravedlnosti v něm. Tolik slova poštová. Ježíšovi je zli, Umírá na kříži. Všechno, co stál, všechno, o co usiloval, je v troskách. Jeho přátelé ho opustili. A jeho nepřátelé se šklebí. A my se máme z toho radovat? Když volá, Bože můj, proč si mě opustil? Mohli bychom říct si radovat že se můžeme z toho, že Ježíš se nevzdal, že zůstal Bohu věrný až k smrti, že byl statečný, zemřel, jako hrdiná. Je to tak? Ježíš se obětoval na kříži. My mluvíme běžně o obětech v souvislosti s přírodních katastrof nebo dopravních nehod, nebo v posledních letech mluvíme o obětech epidemie. V té souvislosti se těžko jen mluví o vině. A nebo mluvíme o obětích, obětí, o obětích násilí, zločinu a válek. V tom případě lidské zavinění je. Voláme po odškodnění nebo aspoň připomínání. A pak jsou lidé, kteří sami sebe obětovali. Obětovali za druhé, nebo statečně zemřeli za spravidlivou věc, za obranou vlasti, nebo za úsilí o lepší svět. Tito lidé určitě si zaslouží uznání, Někdy takové oběti jsou nevyhnutelné a ušlechtilé. Je to takový případ u Ježíše? Jistě můžeme uctívat hrdiny, statečně lidi, ale toto, milí bratři, milí sestry, neodpovídá skutečnosti Velkého pátku. Kdybychom z Ježíše stylizovali jako hrdinu, pak bychom nepochopili, jaká potupa to byla jeho smrt na kříži. Smrt s voláním, Bože, Bože, proč si mě opustil? To není výrok hrdiny. Nezemřel jako hrdina v boji proti zlému, kteří sice přišel o život, ale přispěl ke slavnému vítězství nad svými nepříteli. Ne, skončilo to porážkou. A apostol Pavel zde i jinde zdůraznuje, že Ježíš zemřel jako poklety na kříži. Smrt jeho byla důkaz toho, že jako mesiář byl poražený. Ne, oběti se Ježíš nestal tím, že prosazoval lidské dobro a pravdu, nebož oběti se stal tím, že odnesl lidské zlo. Nebo jak říká Pavel, toho, který nepoznal hřích, Bůh učinil hříchem. abychom se my stali Boží spravedlnost v něm. Pavel tvrdí, že Ježíšovou smrti se vztah mezi člověkem a Bohem zásadně změnil. To tato porážka v očích lidských byla vítězství v jiném smyslu. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír. Proto je Velký pátek dokonce největším svátkem. Důvod k našej radosti. Ne, že by složil na nějakou dobu zbraně a zahájil mírové jednání se skaženým člověkem. Ne, že by mu dal ještě šanci, ještě jednu další šanci se zlepšit. Ne, tento den přináší definitivní změnu. Jak to čteme v Janově Evangeliu? dokonáno jest. A to vše nebylo lidským zásluhou, ale čistá boží iniciativa. On je ten činitel, člověk tady pasivní. Bůh se sebou směřoval svět. Není to tak, že člověk se tady dohodl s Bohem aby přinil pokání, aby se znovu s ním přibližoval. Ne, on to udělal a on to musel udělat, aby nepřátelství mezi člověkem a Bohem skončilo. Bůh uzavřel mír. Není to přehnáno. Nepřátelství skončil. Je to tak zlé, Je to opravdu nepřátelství, když je tolik věřících. Milí bratři, milí sestry, začíná to v malém. Ale slomaždujeme každý z nás faktickou hromadu těch hříchů. Proto že vznikají z toho velkého říchu. Člověk, který byl stvořen jako obraz boří, se odvrátí, má svůj vlastní vůli a domnívá se, když chce mít sebevědomí, chce sebe prosazovat, tak to jedině proti Bohu a přestane s ním mluvit. Nakonec se snaží ho vyhodit. Vyhodit Božího syna ze světa. A ten Ježíš, kterého vyhodili, nezemřel na vlastní nemoci, ale na nemoci naší. Tak jak to už prorok Izajáš zvěstoval, že on zemřel za nás. Bůh Ježíše vyměnil za nás. On zemřel, my žijeme. A jak si to mám představit? Pavel píše, nepočítal lidem jejich provinění tak to, co se už ani nedalo počítat, protože je to tolik, on nechce počítat. To, co on vidí mezi lidmi na bojištích tohoto světa, v mezi lidských vztazích, tam, kde je neodpuštěna vina a zkazy lidské vztahy, to, co on tam vidí, nechce počítat, nepřipočítá lidem. Místo toho nám počítá, co udělal Kristus. Je to zastupování? Je to tak, že Ježíš byl o tolik lepší, že nám mohl pomoct? Že mohl jako ve svém privilegovaném. Postavený jako Boží Syn se svými schopnostmi, se svou sílou, nám pomoci, aniž by sám něco ztratil? Ne? To Bible nám neříká. Není tomu tak, že on ztratil všechno. A to je ten čin na Velký pátek. To je uzavřený míru, který slavíme, Že on ztratě všechno, zemřel, aby nám mohl pomoct. Nemůže Bůh odpouštět bez opěti? Normálně bychom řekli něco za něco, že když Obchodujeme, když něco koupíme, když normálně něco děláme, tak vždycky má to svoji hodnotu. Ale tady nejde o obchod, o odškodnění, o nějaké výměna říchu a trestu. Jde o vztahu. Boží vztah k nám, náš vztah k němu. A Bůh je raněn, tak jak Ježíš je raněn na kříži. Nemůže Bůh odpouštět bez obětí. Právě zde se to koná řit Bůh. Nechce se vzdát své vůli. Nechce se vzdát toho záměru, že by člověk a být podle Božího obrazu. Nechce říct, že no nedá se nic říct, ten člověk je hold takový, nedá se nic dělat, musí se odpouštět. To by nebylo zachránat člověka. To bychom se ani neměli přát. Toto by byla rezignace Boha nad člověkem. Ne. On nás bere příliš vážně, aby takhle rezignoval. Nechce ignorovat to, co se stalo. Chce to napravit. Chce dávat člověku budoucnost. Šance na vývoj. Šance k tomu, aby byl jako on jako Ježíš. Chce to očinit, chce to změnit, zkrátka chce uzavřit mír s člověkem. A proto se to stane, že jeden řeší a druhý odnese čest. Takhle se to povede, co žádný člověk nemůže odsoudit hřích, ale ne hřišníka. Toto je smířený, o kterém čteme v dopise apostola Pavla. On má své důvody, proč toto právě píše korintianům, se kterými se nedokázal dohodnout, kde jeden druhé ukřívděli, kde tekly, slzy, kde se to zdálo bezvýchodní. Ale Pavel ví, že to bych bezvýchodní není. Že Kristus umí uzdravit to, tento vztah. Právě díky tomu směření, který přijímáme od Boha skrze Krista. Nám uložil zvěstovat toto směření. Zvěstovat toto směření, to je asi takový popis té služby, kterou vykonal apostol Pavel po celé své době jako misionář mezi prvními křesťany. Kristus uložil zvěstovat toto směření. Jsme tedy Kristovi vyslanci. A Bůh, jakoby vás skrze nás, vyzýval: dejte se smířit s Bohem. Pavel je vyslancem nicméně a víc. Má vyřídit právě toto slovo. Protože velký pátek už vše je vyřečeno. Toto vlastně stačí. Toto, co se stalo, z nás dělá bratry a sestry, mezi kterými už žádný neodpuštěný hřích nebude. Mezi kterými má být důvěra, a společenství díky Kristovi. To, co se stalo velkým pátkem, pátkem, bude působit jako slovo, jako zvěstování. A Pavel ho už jenom předává. Není potřeba už o tom dlouho diskutovat, vykládat, spekulovat, co tady vlastně mezi Bohem a člověkem se stalo, jaký to má význam pro nás? Pavel nemusí přesvědčovat, aby se lidi dali, uh, dali přemlouvat ke smíru. Ne, zde je to skutečnost. A proto Pavel na místě Kristově vyzývá, dejte se smířit. Ne, smířte se, milí bratři, milí sestry, tady tento den není ten den, když máme přemýšlet o vlastní úsilí. Co bychom mohli dělat, abychom mohli zabránit tomu, co se stalo na kříži. Ne, stalo se to, a je to dobré pro nás, stalo se to v našem prospěchu, to je co máme dělat. Dejte se smířit s Bohem. Aby toto, co se stalo, se stalo i pro nás. Aby se stalo realitou v našem životě. Abychom mohli z toho žít. Mohli se z této kruté události radovat, protože nám pomáhá, nás zachrání. Taková víra nemůže pramenit z nějakého rozkazu, z převalcování. Ne, Pavel, i když na roku je velkou autoritu, když říká místo krist... na místě Kristově, to říká, ale to zásadní slovo je prosba. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se směřit s Bohem. Milí bratři, milé sestry, doktor se ptá, kde to bolí, kdy to začalo. Doktor se musí tak ptát, když chce najít příčinu té nemoci. Ale víme také, že připšina bolesti může být třeba úplně jinde. Třeba mě bolí ruka a ukáže se, že mám Zákeřnou nemoc v plicích. A už všude jinde je ta nemoc už také. Právě tak to je i s hříchem. Tam, kde to bolí, nemusí být připřina nemoci. Bolí mě můj hřích vůbec? Bolí mě obvykle až tehdy, když pocituji zlé, zlé následky mého jednání. To mě pak vadí. Tomu si chci vyhnout. Samozřejmě proto věřím v Boha. Snažím se méně řešit, aby mě to nebolilo. Ale kladu se také otázku, zda moje myšlenky má slova a mé skutky nebolí někoho jiného? Jestli nejsou všechny moje snahy, abych sám sebe zachránil, právě jen výrazem oné nemoci. Výrazem jeho přesvědčení, že vysvobodit se od hříchu je moje soukromá záležitost. Někdy z totožnou mě se svými morálními nedostatky, svým selháním, svou slabostí nejsme se sebou spokojeni. Víme, že nejsme v pořádku, ale čím to je? Tím, že žijeme ve hříšném světě, že jsme pod špatným vlivem a za to nemůžeme. Vlastně bychom měli být Božím obrazem, ale hřích nás ruší protože neopovídáme tomu obrazu, snažíme se proti hříchu v sobě bojovat a tomu hříšněmu světu se vyhýbat. Bojíme proti hříchu tam, kde to bolí, kde se necítíme dobře. Z pohledu lékaře je to zcestné. Vždyť přičiny nemoci jsou jinde. Ježíš trpí nevyslovitelnou bolesti na kříži. Kdo mu to udělal? Říman, Pilát, účetník, jidář nebo někdo jiný? Nejsem to ve skutečnosti já? Nejsem já ten řebík, kterým je příbít ke kříži? Mohu já být uzdraven? V tichosti srdci myslíme na svá provinění. Bratři, milé sestry, samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně každý za sebe odpovězme na tyto otázky. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváři o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověst vyznávám. vyznávám. Já také vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zlá a svůj život položil v oběd i pro tebe? Pak když ano, odpověst věřím. Vyřím. Já také věřím. Odpustíš všem, kdo se proti Tobě proviněli. jsi ochoten odpustit, vyznej odpouštím. Já také odpouštím. Hospodin, odpouští Tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci Tvé, vysvobozuje od zahynutí život Tvoj. Amen. my sestry ukřižovaný pán je nám v tuto hodinu blízky, jako nikdy jindy. Uprostřed samotu, únavy, samoty, únavy a beznaděje je u nás. Plakal a volal k Bohu, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, dál svůj život za nás. Nebo náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdybyl zrazem vzal chleb, zdal díky lámání a řekl, vezmete a jeste, toto je moje tělo, které se za vás vydává, točíte na mou památku. Stejně vzal povečeři i kalech a řekl, tento kalech je nová smlouva, spečete na mou krví, točíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv Tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt, páně, dokud on nepřijde. Milosrdný Bože, přikázíme k tobě ne jako ti, kdo si myslí, že se to zaslouží, ale jen v důvěře v tvou nevyčerpatelnou milost. Nejsme ani hodně zbírat drobky od tvého stolu, ale ty jsi Bůh, který se smiluje nad námi. Dej proto milosti mi Bože, abychom přijali tělo a krev tvého syna tak, abychom v něm žili a On žil v nás. Abychom byli na těle a na duši uzdravení. Spolu s ním voláme k tobě. Mm. Otče, Ježíš vám se povědě v k životu věčnému. Věděte v pokoji. Amen. Všemohoucí Bože, děkujeme, že jsi nás nasytil. Tělem a krví svého syna Ježíše Krista. Pro něho ti přinášíme své životy jako živou oběť. Zmocni nás duchem svatým, abychom žili a sloužili k Tvé ctí a slávě. Amen. Pane Ježíše Kriste, trpěl jsi, abys nás vytrhl z moci zlého. Často si neuvědomujeme své nemoci, a už vůbec není skutečně přičiny. Ustrav nás z naší pichy, z našeho strachu, Abychom se už nadále netvářili, že se nás Tvoje smrt na kříži netýká. Abychom se učili nést odpovědnost za sebe i za jiné. Prosíme Tě za naši církev, za náš farní zbor. Svěřili si nám zácné slovo o kříži, slovo o míru mezi Bohem a člověkem. Pomoz nám říct odpuštěný. Prosíme ti za všechny bratry a sestry, za vedení církvi, za všechny, kdo ti slovem a skutky chtějí sloužit. Buď nám v lásce své přítomen. Myslíme na naše bratry a sestry na východě v Rusku, na Ukrajině. Dej, aby skončil krveprolití válka. Dej, aby nebylo všechno marně, co se vybudovalo. Dej, aby přerušený, porušené stahy, Mohli hojít te, Teď, aby mohlo být pokoj, ne z lidského úsilí, ale z tvého působení mezi lidmi. Tvoje oběd na kříži nás spojuje jako bratři a sestry. Myslíme na všichni, kdo teď trpí, co na útěku nevidí budoucnost. Za lidi, kteří jsou v, v konfliktech, když se mají bránit proti útočníkovi. Myslíme na lidi, kteří jsou v konfliktech, když mají poslouchat příkazům a povelům. Myslíme na lidi, kteří nevědí, co mají dělat. Dej, abychom mohli být tobě věrni. Abychom mohli se orientovat na tobě, na tvém příkladu, na tvém učení a na tvé lásce hlavně. Prosíme Tě za politiky, které nesou odpovědnost u nás i v jiných zemích. Znáš jejich srdce jim moudrost a odvahu, ať jejich rozhodnutí a činnost umožnila uzavřet mír. Prosíme za všechny potřební v našem okolí, za uprchlití a i za lidi, kterých jsme se dosud moc nevšimli. Prosíme za nemocný v našem zboru, naše blízkosti. Buď s nimi, když prožívají těžké chvíli, když hledají Sílu, a když chciej překonat nemoc, postaví ji znovu na nohy. Postavě těleské i duševně. Dej jim odvahu, povzbuzuj jejich víru a důvěru v Tobě. A uzdravuj. Pane Ježíši, tobě svěřujeme sebej celý svět. My víme, že bez našeho připšenění jsi nás zachránil před celým Ty jsi svůj život dal za celý svět a s Otcem a s Duchem si živ a vláneš. Už není na věci. Amen. Nejmenu Krista důfám.